Szóval 28. szeptember 2013-a van. Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heter Podcastot halljátok! Szeptember 23-a van, ez a 28. adásunk, és az adás címe az, hogy Benedek Pápa hangját hallom. Én Szedlák Ádám vagyok, és úgy a szememmel, mint az állat, mert valaki enterekkel elkezdte elvinni a címet a szemem előtt. Szervusztok, kedves hallgatók! Én próbáltam csintalankodni Ferenc Ferenc, mert hogy arra gondoltam, hogy, hogy sorban próbálja felolvasni a kelt ezt a szöveget, de hát nem akartam engedni, mert hogy arra gondoltam, hogy milyen vicces élő, neklátszó adásban elszkrólozni erről a olyan, mintha az olvasógépet hekkelnéke az amerikai elnök előtt. Nem úgy érzed magad, kell, mint egy amerikai elnök? És bármit felolvastak, ami a képernyőre van írva? Az nem vagyok elég, szoros, elég fegete, és sokkal kövére vagyok, az a baj. De a következő amerikai még lehetek, bár nem születtem ott. Először do dolgozom a problémán. Schwarzeneggel dolgozik a problémán helyettel is. Ráadásul. Bár... Ki, ki szólt most legutoljára? Ki szólt? Ja, én vagyok. Ki vagy te? Gars vagyok, sziasztok én is itt. Oh, oh, oh, jó, is idegen a lakásban. Nagy nehezen összehoztuk, hogy minden résztvevő bemutatkozzon, és ö, azt hiszem elmondtuk azt is, hogy ez egy podcast, ugye? Igen, nevünk is volt, és címünk is. Ja, uh, meg fél. Facebook oldalunk is valami egy csomó-csomó, azt hiszem 15-16 valami elképesztő mennyiségű ember jött be múlt hét óta, mert bemondtuk, hogy létezik egy ilyen is. Mert hogy gyakrabban kéne ezt megelíteni. Igen, olyan, hogy a Facebook azt is bemondta, hogy nekem megírta, hogy, hogy itt egy nagyon nagyszerű lehetőség áll előttem, mert hogy 98%-kal többen lájkolták az oldalt, mint eddig valaha. Vagy ez a legutóbbi poszt az ilyen 98%-os lájkolási plusszal rendelkezik. Úgyhogy most lenne igazán érdemes tolni még egy kicsit rajta, és tényleg csak pár dollár lenne az egész. De mi ezt így megcsináljuk. Elentól olyan akkor mondtam, amikor megírtam azt, hogy kedves hallgatók, másik podcastomnál volt, üzemhiba, nincsen szerver, majd egyszer csak lesz adás, és visszajön a blogunk is, és a Facebook azt javasolta, hogy ez hirdessen már meg egy picit pénzért, mert annyira nézik. <síl> <síl> Na de, eh, inkább beszéljük meg az e -heti égi jelünket, vagy égi jelenségünket, ami nem maradhat el soha most is, de most azért egy igazán menő végre egy nagyon hosszú körmondat végére tesz pontot ez a történet. Körbe ment ez a szerencsétben? <gül> <gül> <Egyénessen> kifelé. <gül> Addig kereste a kiártot. Igen, mégpedig ez a Voyager 1 nevű űrszonda ami, hát ez így, hogy a héten elhagyta a naprendszert, ez talán így egy kicsit túlzó állítás. <gül> De azért azt állíthatjuk, hogy héten volt abból, hogy tudósok szerint most nagyon gyanús, hogy tényleg elhagyta a Voyager a naprendszert, és ez nem úgy volt, hogy mit tudom én volt, vagy leadta a fegyvereit a, a mágnes kapunál, de majdnem, mert hogy valahogy a sugárzással volt valami. És most, hogy elhagyta a, a naprendszer, most felkapcsolatja a hosszú fényt, és megy egy egy kicsit. <síthat> <síthat> igen, igen. Az egy dolog, hogy nem állott egy ilyen tányérkalapos, német típusú sportkontrolabít, te férfi, viszont Utána néztem, és a Voyager legalább tíz éve hagyja el folyamatosan a naprendszert. Van, amikor már több sugárzást kap előről, mint hátulról. Volt a, most már nagyon biztosak vagyunk abban, hogy hamarosan el fogja hagyni. A, mi azt hiszük, hogy elhagyta, de várjunk még egy kicsit. És most van a, hát szerintünk tulajdonképpen elhagyta, de még nem tudjuk, hogy hol van a határa. Hát mondjuk úgy, hogy eddig vita, vitatott kérdés volt ez, és most meg úgy tűnik, hogy ebben már közmegegyezés van, hogy akkor, amikor már a... a, a, a tehát nem tudom, valahogy azt várták, hogy, hogy oké, okay, hogy már a nap keltette, sugárzás, az már nem annyira érzékelhető, de még a mágneses polaritás, hogy mi nem változott, vagy legalábbis a mágneses erőtér mintázata nem változott meg, addig még ott bent van, de most már az is megváltozott, úgyhogy a napnak van valamilyen nagy aurája, és akkor azt most ő már el tudta hagyni. Igen, egyébként napaúrának hívják, és egy csomó helyen építik, és hogyha az árnyékát megnéz, akkor annyi óra. Abba hagytam. Oké, köszönjük szépen. Mindenki tegye tegy a kezét, a tenyerét a képernyőre. Ott vannak közöttek? Ott, ott, ott. Na jó, akkor mindenki, akinek a, a tenyere a képernyőben mondhat egy hírt. Ö, én azt akartam mondani még ehhez az előzőhöz, csak hogy gyorsan Gáspár szabába vágjuk mielőtt elkezd beszélni a stabilizált kanáról, hogy... Azért a Voyager az annyiban rendkívül tanulságos, hogy valamit felépítettek, és az 50 éven keresztül működik, vagy hogy is indították, 60-as években, ugye? Ez nagyon menő. A nagy több az addig leesik, szétesik, elromlik, vagy elcseszik. Nem igazán csak mozgó alkatrész van benne. Tehát hány éve nem tudja kideríteni, hogy hol is van a, világ, a világnap a naprendszer széléhez képest? A folyamatosan keresik, az űr a legvéső határt, ki kell magunkat, mert csak 36 éve üzemel a készülék, tehát az a 60-as évek az egy kicsit azért túl volt leve de azért 36 évig működő dolog is elég menő. Ezen milyen rajzok vannak? E, ezen egy ilyen aranyal futtatott lemez van, ahol a, a, az emberiség hangjai, azt hiszem ez a... Ja, nem vannak a... azok a vicces rajzok? Ezen vannak az integető emberek? Ö, igen, a másik, ami a sárminta van, vagy a mintha, az meg a az teleszkóppal küldjük. De nem, nem, ezen nincsenek emberek. Én most itt magam alatt látom a, a, ezt a golden rekordot. És itt ilyen, hmm, hát figyeljetek, ilyen kör. Szóval itt mindenféle hullám jelenségek vannak lerajzolva, azt hiszem. De ja, ez a hidrogénból levezetjük, hogy hogyan kell lemezjátszót -e építeni, én meghallgom Igen, a másik oldal az nem ez. És rögtön első kiadás arra az Bajzasztó. Tehát büntetésből beszélte a stabilizált kanálról. Az, hogy nem találok még egy hirdom, hogy megkeresem. Kedves hallgatók, hogyha elolvassátok a posztot a podcastot, akkor majd benne lesz. Valami rémlik arra, hogy a Voyager-nek egyébként el kellett költöztetni valahová már az irányító központját, mert csak onnan, onnan lát ki rendesen a utcára. De ezt nem most fogom megtalálni. Ellenben van egy remek kírem, ami egy egészen más problémát old meg, mint a világegyetem széle. Ez pedig a Parkinson korban szenvedőknek az etetése. Építettek egy olyan kanalat, ami pont úgy működik, mint a. Hát nem is mint a fényképezőgépeknek a optikai stabil, de mint mondjuk a döntés érzékelő a mobiltelefonban és uh, ahogy remeg a kéz, ez egy kis motorral úgy állítja utána a kanalat, hogy ne egy eszen kibőlő Mondjuk ormótlán szegény, mint az állat, nem tudom, hogy lehet megfogni, viszont kétségkívül utána állítja magát. Igen, és az ebben tulajdonképpen az évvilágon semmi vicces nincsen, ez egy tök jó eszköznek tűnik, mindazoknak, akiknek nagyon remeg a keze, és marra nehéz azért aztán kanál lenni dolgokat. Számukra ez egy nagyon jó megoldásnak tűnik. Azt Elmondja magáról a projekt, hogy 70%-kal tudja csak csökkenteni a, a kézremegés okozta effektust, de sokkal több dolog marad a kanálban, végül is ez a lényeg. Két, két problémát láttuk igazán ezzel a dologgal. Az egyik az, hogy 295 dollára egy kanál ér, egy kicsit sok, de oké, okay, ez nem csak egy kanál, mert cserélhető a nyelet. De hogyha így nem a kezed, akkor hogyan cseréld a nyelét a... További elérhető fejekhez, ami például egy kulcs tartó. Ha megnézed a videót, akkor abban látszik is, hogy, hogy valaki cseréli, az egyik felhasználó cseréli a fejet, és hogy <gül> ugye az van, hogy egy csomó mozgásformához nincs ez a, ez a nagy remegés, tehát ez a, ez a tremor ez ja. nem, nem egyformán mindig létezik, hanem bizonyos mozgásokhoz jobban, bizonyosakhoz kevésbé. Például a fejcsere az úgy tűnt legalábbis a videó által ezt, ezt gondoltam ki, hogy ez sokkal jobban megy. Távolabb húzódok még a, a mikrofont, és megmutatom neked, hogy mi a másik lehetőség. Kisunokám, gyere már kicseréljen a kanalamnak a fejét! Hát igen, igen, ez is lehetőség. De mindegy, ez nekem nagyon tetszik ez az eszköz. Nagyon menő nekem is. Itt kell látni végre valami, aminek úgy többé-kevesbé és van. Még ha mondjuk Bumford is egyelőre. Igen. Igen, ami nem csak menő, hanem meg is old valamilyen igazi problémát. Most ehhez képest az, hogy, hogy a Microsoft valamiféle ilyen variable computingon dolgozik, az akár érdekes is lehetne, de ha jól látom a cikket, amit belinkeltetek, megvett valami katonai beszállítót, aki mit, mit tud, amit szemüvege, szemüvegeket tud csinálni. Szemüveges, meg, meg valami kézenviselt, cucas volt még, de alapvetően olyan olyan, ö, olyan ö, szabadalmai vannak, amik majd aztán nagyon jók lesznek, vagy azért, vagy arra, hogy a google durven durván büntesse a Glass miatt, és fizetessen kivele pénzeket. Ez egy rendkívül valószínű dolog. Vagy azért egy a sajátját. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a Microsoft a sajátját, és azzal nyerhessen. Mikor volt utoljára Microsoft gyártott valamit, amivel ő volt az első, és beütött, mint a fene? Uh -huh. Xbox, mint volt nem az, első, az a, de... Volt ez a számítógép dolog a, az Excel-el? Igen, ez a PC, de az viszont az az... régebben volt. Feri, Xbox. Jó, igen, az Xbox-ot azt elfogadom, az egy jó mondás. Az ugye akkor összesen 8 éve volt, vagy 9? De mondjuk az megnéz félútas megoldás, hogy az, hogy ők definiálták a játékgépet olyanná, ami már a nappalinak a díze is lehet nem pedig a, a garázsban élő gyereknek a játszó utca. Az mondjuk félpont. Nem, az szerintem egész pont, hát az iPhone előtt is voltak már érintőképernyős telefonok, meg, meg App Store is volt valahol, tehát ez az ekoszisztéma, és ez egy csomó ilyen dolog volt. Jó, jó, jó, csak a PS2-ről akkor így nem mondunk egy kicsit, azért az egy óriás hit volt. Hm. Uh -huh. Jó, ez már egy erősebb állítás. A így vagy úgy nem fog, jó, így vagy úgy, megint így vagy úgy, ott mondtam. hogy szóljatok 20, be A 29. így vagy úgy adás, felírtam. <laughs> jó, rendben az így jó lesz. Na, szóval, hogy, hogy azóta meg nem volt semmi, vagy legalábbis, de nem, nem, tudjátok mi? A kinek? A Kinect az é. ilyen trendfordító dolog volt azért. Igen, bár ott is várunk arra, hogy, hogy mainstream esetjen, de mindenki tud róla legalább. Na hát azért az elindított, az elindított a mozgásérzékelést. Tudom, a, hogy azt is a Nintendo indítottam. A Microsoft gondolsz? A Microsoft, jó, igen, de a, a, mm, igen, jó, szerintem még mindig a kinek az, ami igazán ezt uh, piacosította, vagy ami behozta a, a tömeg gondolkodásba. Az még nem volt egy rossz dobás. Az nem volt egy rossz dobás. Apropó Kinect, uh, ide, ide, ide csak be azt, hogy uh, próbáltam leap motion -t. Na, no, na, no, na, no, mesé. No, Lehet az irodába egy Deep motion, mert az minden uh, újságblokmotor fejlesztő cégben szükséges, hogy legyen egy infravörös uh, Minority Report hadonászós interfész. és nagyon vásári szegény még. Tényleg? Nagyon semmilyen jó. jó. Van New York Times app, úgyhogy egyszer biztosan lesz rá Góker alkalmazás is. Ha nem is prestige ha nem hanem valamilyen hackday-es dologból, de, de nagyon kibus. Semmi, semmi gyakorlati értelme, vagy semmi olyan húde intuitív és húde kényelmes interfész része nincsen. Viszont, egy preci jó játék. Mm -hmm. De responsív meg minden? Tehát azt mondod, hogy, hogy nincs hozzá igazán értelmes felhasználás, vagy azt mondod, hogy tudom, lassú, largol, és valójában összetévezti az új adat a füleddel? Ö, tök gyors, de, de meglepően pontatlan. Tehát nagyon úgy kell tartsa a kezedet, hogy, hogy végig leközesse a kezedet. Kövesse a kezelet, mert egy kicsit is, oké, nem kicsit, hogyha eléggé megdöntöd, akkor egyszer csak egy elkezd nem látni újakat. Mert alul, alulról lát mindent, és akkor, hogyha, hogyha megdöntöd a kezedet, ahogy természetesen mozgatnád, akkor hirtelen elfogynak az érzékelt újak. E Picsit olyan, akkor ez mint a, a kezdeti írásfelismerő dolgok voltak, hogy és az írást nem ismerték fel, de egy idő után meg lehetett tanulni, hogy úgy írjál, ahogy ő szerintek kell. Körülbelül, körülbelül. És amikor működik, akkor nagyon elegánsan tudod fordítani a hatalmas 3 d Mert hatalmas 3 d forgatni mindig a dolog. El vagyok keseredve, én egészen igaz gondoltam, hogy az egy breakthrough. Egy Viszont tök olcsó. És... Hát jó, igen, de cserébe, ha jól értem, akkor... Annyira Nézd, műsőség. ha és amennyiben tudod játékként kezelni, akkor ez egy jó játék. Mm -hmm. Úgy, nem a jövő. A játék az, az a sok van. Fé, még akár a jövő is lehet egyébként, mert nyilván lehet ezt a technológiát tökéletesíteni, és fogja majd a kezet jobban is érzékelni, csak szóval, hogyha a gaz nem érezte meg benne a, nem is tudom, a user interfésznek az új, új irányát, akkor lehet, hogy... Még szándékszom vele többet játszani, tehát így uh -huh. nem, nem írom le még, csak egyelőre nem győzött meg. Valahogy azt próbáld elképzelni, az lenne az én kérésem, a teljes kérésem, hogy próbáld elképzelni, hogy ez a Leap Motion egy, egy mobiltelefonnak az aljába van beszerelve, és az egyik kezedben tartod a telefont, a másikkal pedig ott fölöttem okoz valami, és hogy azzal mit lehetne, vagy ez mire jó? Tehát, hogy jobbaké kell így a gesztusok, mint amit a képernyőt megérintve kell elhasználni. És hogyha mindez nem elég, akkor közben még ismételgesd azt hangosan, hogy invítópatrónum. <gül> Expecto az. Ja, mindjárt más. Az invitó az, az a magyar fordítása a... Te jó is, tudni fogja. <gül> <gül> a... Mindjárt lehívsz én a generációznak. Nem zé, Nem z kéne mondanod? Nem tudom, össze vagyok kell most egy Y generációs a csállók. lassan. X, Y, Z, Jó, az Z, az a két, a Nem, nem. Kilenc A Az Y-t kell most kárhoztatni, mert nincsen munkajok, és emiatt a munka, színnek, ahelyett, hogy befognák a szájukat, és talysgázzák to tovább a sódert. Csalnunk kellett egyébként, mert az, az ákió, vagy át attól függ, hogy hogy szeretnéd latinosan, vagy olaszosan, vagy akármi, a, a magyar latinizálása. Viszont, egyébként, hogyha annál a résznél tartunk, hogy kinek mi volt a kezében, akkor hmm. nekem meg a aktuálisan éppen még munkahelyemen Moment Kér a QX10, uh, fantasy nevű csodálatos termékről. És azt kell mondjam, hogy uh, egy viszonylag tipikus szani termékkel van a dolgunk abban az értelemben, hogy amire szánták, arra óriási nagy fogom szerintem bukni. Tehát a apjuk jó fotókat akar készíteni, ezért vesz magának egy QX10-et, és a családi nyaraláson azzal fotózik és rábígyezti a telefonjára, az egy tökéletesen nem létező felhasználás. Bocsánat csak miatt folytatnád, én gyorsan közbe szúrom azoknak, akik nem ismerik ezt a betű és szám kombinációt, hogy ez egy, ez egy fényképezőgép objektívnek látszó tárgy, ami nem egy fényképezőgépre illesztendő rá, hanem egy okos telefonról lehet rácsipeszelni. És azt hiszem NFC-n keresztül küldi át a képet, ugye? Tehát az telefon Nem teljesen. NFC-n beszéli össze magát a fényképezőgéppel, és Wi-Fi direct küldi át Aha. a képet aztán. De a lényeg, a lényeg, hogy a kijelző funkcióját az okostelefonot veszi át, meg az iránytó interfész is az okostelefonon jelenik meg, és a, ez az objektív-szerű cucc, magában önmagában egy hát egyébként objektívként, és az érzékelőt is tartalmazó és fényképezőgépként viselkedik. És így elvileg ugye, párosítja egy objektívnek a jó fényerét meg a, a jó képminőségét, az okostelefonnak a azonnali megosztás, meg a mindenféle számítógépes erő tulajdonságaival. Az azonnaliság azért az, az, az nem annyira. Ez az a fajta eszköz, amit a, viszed magaddal a zsebedben, mit tudom én sétálsz San Francisco utcán, egyszer csak látsz a pirosnál egy Lamborghini Bursier Előveszed, összereled, és a három pirossal később levő takszit lefotózod vele. <gül> <gül> szóval, hogy ez még azért nagyon csak egy ilyen demonstráció. Viszont fotózni meg piszak jó, tehát miért nem rakod rá a telefonnal, hanem felemeld a kezedbe, nézel a telefonok közben, mit lát nagyjából, lerakod a földre, nem tudom én, ha gazdag vagy, akkor feldobod, és meg lefelé, és felkapni és fotózni közben, akkor ezekre meg tök jó, remek játék, csak abszolút félkész. Ja, tehát a kezedben, és úgy is fotózhatsz vele. Hát ez -fi egy fi beszélsz. Aha, aha. Hú, ez milyen jól hangzik. Vagy akkor a tenyered, a tenyered válik végül is fényképezőgép, amit a telefonodról vezérelhetsz. Légy meg, hogy hordasz magadra egy ilyen másfél méteres monopodot, amivel szoktak fotózni, akkor meg aztán tényleg hát az ember lábújjágy rágaskodva, felnyújtva a kezét, négy méterről csinálhat turistoktól kap magának. Az nem olyan lesz, mint amit bárki más a földről. Igen, az egész. Játéknak jó? Hát meg a családi fényképen te magad is szerepelhetsz. De nincs, hogy van, van ez kell. a dolog, amit úgy hittok fényképezőgép, amiben nem van időzítő, meg van árványhoz menet, meg ilyesmik. Amik nem, egy ilyen fényképezőgép az nem sokkal nagyobb, mint ennek csak a lencséje. És pont ugyannyiba kerül. És pont ugyanányiba kerül. A, a Profitux egyébként abban az RX nem akarok hülyeséget, nem talán a százasnak van az érzékelője, meg egy Ceice optika. Az, az menőbbnek tűnik, viszont az elkérnek 140 ezer forintot. Mm -hmm. Láttátok egyébként, hogy a meg megváltatott a nevét, amíg nem figyeltünk oda? No. Hát már nem Carl Zeice ag hívják, hanem csak Ceice-nak. Ez olyan, mint amikor a... Research in Motion nevű, kikódolhatatlan nevű cég úgy döntött, hogy Blackberry-nek fogják hívni. Mekkora átfedetést csinált el? Ez tényleg menő volt, mert hiszen a legkövetkező hírünk arról szól, hogy a blackberry -nek annyi. Hát, ne, azt már múlt, hogy mondtuk, hogy a Blackberry-nek annyi, nem? De még akkor hívjuk. csak sejtettük, de most meg eldőlt, hogy annyi. De a Blackberry-nek lassan három éve annyi, csak még Jó. van eddig, mozgások. Eddig az volt a legfrissebb hír, ugye, hogy négyezer hogy dolgozót Kirúgtak, bocsánat, leépítettek, bocsánat, közös megegyezéssel távoztattak. Új kívásokat keresnek? Új kívásokat keresnek. 4500-at olvastam én, és még csak tervezik a kirúgásokat. 11 000. alkalmazottnál 4000 vagy 4500 at már kérdezés hiba? 40 százalék. És második embert elbocsátottak, vagy elbocsátanak. Nagyon hollyan gondolkoztak, hogy egyáltalán érdemes-e folytatni, vagy, vagy szomorúan az egész céget, úgy, ahogy van, be kéne ö, vinni a ba Ehhez képest most jött egy ilyen ajánlat, az ma, ma jött egy ilyen, hogy az egyébként legbeli részvények 10%-át birtokló Fairfax, ami egy ilyen karadai befektetési vállalat. 4,7 milliárd dollár, azaz, nagyjából 9 dollárt részvényenként ajánl fel, hogy akkor most így és a csak maradjon meg ez a cég, és legyen kanadai, és, és majd ők megmentik. Most jó hát dúdolni a kanadai himnusz, de nem tudom, mi az. Ó, nehogy bár. Tudjuk, hogy mi. Oh, Canada! Oké, oké. Van tovább is? Most nem fog nekik kénekelni. Jó, ne, ne, ne. Beszúrjuk az adásnaplóba, a kanadai himnusz. Viszont van a is. És Most... ah, máshogy mondják, nem azt nem Hé, oh, Kanadának. Etik stimmel szerintem, de majd megnézi, Van Wikipedia-en négyféle is. Na jó, szóval akkor majd én megbelinkelem ide azt, amit a Facebookon láttam, ami szerint is egy csomó ilyen kanadai sztereotípiát mutatnak meg fényképen olyan mémes, mémes feldolgozásban, és végten Tuki, én innen tudtam meg, hogy a kanadaiak végt, rendkívüli módon sokszor kérnek elnézést. És lehet, hogy most is, vagy emiatt is ez, a, ez az ingatlan cég aki végül is megvásárolta a, a vállalatot, a Fairfax Strikes, vagy Fairfax, uh, hogy ígyek őket? Fairfax, Financial Holdings egyébként. Aha. Szóval, hogy ők is uh, sűrű kérések mellett uh, adták oda ezt a elég összeget. De egyébként ilyenkor ki kapja a pénzt? Tehát azt, tudom, hova, hova küldik az utalást. Hát a részvényeseknek... De tényleg, tehát ez úgy van, hogy nem hinném, hogy ezt kiküldik. Ez egy nyilvános... Kedves hallgatóink, akik nálunk jobban tudjátok, bőszer kommenteljétek biza, miért teljesen vonatot csinálom magukból. Hát talán azok, tehát a tulajdonosoknak küldik, és hogy lehet, hogy ezen része most eladásra került, az nem a kisbefektetőké volt, hanem mondjuk a menedzsmenté, nem? Mikor részt vesznek meg? Hát a fönnmaradót. Az 10% már az övék. Ez most az, az, az egészről szól? Akkor 90 hát. Ez egy szép növelés igazából. Azt gondolom. Jó, ezt most nem tudjuk, és nem is fogjuk kihugdízni menet közben. A lényeg az, hogy eladják a Blackberry-t, és akkor azok mostantól telefon helyett valószínűleg ingatlanokat fognak építeni. Vagy, vagy, vagy mit tudtok ti erről? Ó, oh, oh, mm. bocsánat. Mit történt? Értő olvasástörténet, mutasabb a betűfelismerés. Amennyiben? Az R meg az N egymás mellett, hogyha nagyon közel vannak, akkor az olyan, hogy egy M lenne. És valójában a Half-Life 3-as akármi dolog, ami alapján a címet adtuk volna, az jobban megnézve vagy R meg egy N egymás mellett, és nem Steam, hanem Stern. Ajjajjá. Ez egy gyönyörű, gyönyörű oldal. De akkor most már mondjuk el, hogy mi lett volna a hír, amit valójában éppen most hiosítottál meg nem, ja, igen, úgy, jelent, tűnt, úgy tűnt, bár még lehet, még van két bejelentése a, a Valve-nak a héten, amiből az egyik ugye az volt, hogy lesz saját operációs rendszer, de ezt majd később mondjuk, és akkor azt gondoltam, hogy a másik az az, hogy bejelentik a Half-Life 3-at, és valaki talált is egy ilyeninket a Facebookra kirakva, de ez... most így már rémlik, hogy ez, ez volt valami idei AP és dolog. Na mindegy, bedöltünk neki. Tök jó. Ez csúnya. Ez nagyon, ez kínos így, de nem baj, mert cserében majd az operációs rendszert, azt még elmondhatjuk, szerintem a másik bejelentés egyébként a Steambox lesz, vagy avval kapcsolatos valami. De még ott is van még egy. Ott is van még egy. A Steambox egyébként nagyon menő, de, de, de nagyon ki kéne már jelenteniük, hogy mit csinálnak. Azt a CS-nél már vártuk, hogy kiderül, akkor ilyen pici gamer PC-ket mudogattak, ami akkora volt, mint egy bögre és a most sem lesz semmi konkrétum, és nem minden a Linux desktop éve, akkor, akkor tényleg elvesztem a hitemet. Mert hogy, hogy csak hogy körülrajzoljuk, hogy miről is beszélünk, tehát a Steam az ugye egy játék forgalmazó, és azt mondta ő, hogy csinál egy saját konzolt, amit Steambox néven fog forgalmba hozni, Linux operációs rendszer lesz rajta, és, illetve a hát Linux alapú operációs lesz operációs rendszer lesz rajta, és majd azon portolódik egy csomó e, játék is. A csomó az még definícióra vár, szakértők szerint az a csomó az kevés lesz. E, természetesen a Steam az sugaj, illetve a hogy rengeteg lesz. És akkor ehhez kapcsolódik az a hírünk, hogy most bejelentették, hogy lesz egy saját operációs rendszerük is, ami minden bizonyal a Steambox operációs rendszerre lesz. És hát Tudom, én fog egy-két érdekes dolgot tudni. Az mindenképpen érdekes egyébként, hogy, hogy nem fogták valamelyik Linuxot és csinálnak rá ezt a Van olyan is persze. Egyébként ezt csinálták, fogták valamelyik Linuxot, aztán addig optimalizálták, amíg nem egy valamelyik Linux lett belőle. Az addig optimalizálták rész, itt a, amire nagyon szükség volt már. És amíg visszakontributálnak, és mindenki más, is jó lesz, addig boldog vagyok. De azért nem csak ez történt, hogy pusztán trikkelgettek egy linux mert hogy olyan funkciókat is bevezettek, amik egyébként itt a játék bizniszben mindenképpen érdekesek, és talán egyedülnek is mondható. Tehát az például, hogy a családi kölcsönadás intézményét előállították, az már mindenképpen egy... egy az team szintű is. dolog, tehát az, az nem rendszer szintű. Hát a digitális játékboltnak a, a, a része. Ugyanakkor, hogyha kellően dinamikusan lehet meghatározni, ki a családod, akkor az akkor a remek vesz. Aztán a másik, amit láttam, hogy elég menő, bár az se teljesen példanélkül álló, de így mindenképpen most elsőként jelenik meg, hogy a, a házon belüli streaming, igaz? Tehát úgy néz ez ki, hogy a, hogy a pc den amit játszol, aztán az eszköznek, a az operációs rendszernek, meg hát minden bizony a steambox a segítségével streamelheted a tévére is. Azt A, a CS környékén már elkezdték, elkezdték szivárogtatni, hogy több különböző Steambox lesz, és az egyik lesz az, amikor az erős Gamer PC megy valahol a lakásban, akár a pincébel is, és lesz a másik a kicsi doboz, amit oda lehet rakni a tévé mellé, fogadja a streamet, és kis leggel lehet játszani. Uh -huh. Hát igen, kb. erről szól. de szóval, hogy, hogy ez nagyon érdekes, a, a, hogy a Steam ilyen komoly expanzióba kezdett, azon túl, hogy tehát nem elégszenek meg azzal, hogy játékokat árusítsanak egy saját árusító platformon a PC-n, hanem ő, gépet is mind, Mindig is nagyon ügyes volt a cég, cég egyébként. Pont úgy vettem, hogy egyébként számítógép az elmúlt hétnek a végén, hogy leüldöm gondolkodni az akkori laptopommal szembe, és hogyha ott van X10 darab játék a steam ben akkor euh, akkor lehet, hogy a PC platformon kell legalább részben maradni, mert azon lehet játszani. Mm. Hogyha a, a gamerek tehet tudják magukkal vinni erre az aprendszerre, vagy hogy legalább ez is fent legyen, és ennek azért van esélye, az, az egy nagy fegyvertén lesz. Igen, igen, mindenképpen izgalmas. Na de... Mm, na, azt elmondjuk ezt a kis aprócska, nem is írt inkább olyan lifehacker keres eh, jó ötlet most olvastam, hogy a QuickOffice nevű ingyenes alkalmazást, pontosabban mostantól ingyenesen letölthető alkalmazást, ha letöltöd szeptember 26 ig az elkövetkező napokban, és abban bejelentkezel egy Google account-tal, akkor drágon kapsz plusz 10 giga tárhelyet. Mennyi időre? Na, örökbe örökbe kapod. És a, a... Két évig. Na jó, hát az a egy örökké valóság. Így van, ebben a világban az egy örökké valóság. És a Quick Office ugye az egy olyan app, amit nem olyan régen vett meg a Google, és azt tudja, hogy mindenféle mobil platformokon, tehát és Androidon meg tud nyitni Office-szal készített dokumentumokat, sőt, létre is tud olyanokat hozni, és még módosíthatod is benne ezeket a dokumentumokat tulajdonképpen akár még hasznát is leheti az ember még akkor is, hogyha egyébként már átköltöztette a dokumentum készítési feladatait valami más megoldásban, mondjuk Google Drive-ba, a QuickOffice azért jól jöhet, amikor egy levél mellékletet kellene mindenképpen a telefonon gyorsan megnézni. De ez Minus alapokra de. van téve, nem? Nem mindenre, meg az a Android élmének az a része, hogy melyik telefon a mi van fent alapból. Nekem a reklám szerintük. Tök, uh, stock androidomon rajta van. De a, a legújabb, amit Szergei saját két kezével áldott meg. Igen. <gül> Más emberek még kettő pont egyen szenvednek, és várják Jézus második eljövetelét. Ehhez képest nekik lehet, hogy még izé, SIM alkalmazások sincsenek, és lottot is SMS-ben kell játszaniuk. Igen, de viszont a QuickOffice az nekik is jár, úgyhogy a 10 gigányi plusztárhely is megszerezhető. És ha már androidozunk, akkor viszont itt van a az október közepe című rovatunk, ugyanis október középső napjain mindenki be fog jelenteni mindenféleket, és a plegykák szerint, de ezek még mind csak plegykák, ezek közül az első és legérdekesebb, legfontosabb, legérdektelenebb, ezek mind illenek rá, hogy a, akkor jön a KitKat, tehát a Android következő 4.4-es verziószámmal elálláthat változata, és hozzá a referenciatelefon a Nexus 5, ami jó, nagy lesz. Én erre pervez módon kíváncsi vagyok. Nem, nem az Android, nem a Nexus 5-re, mert Nexus 5, istenként még egy Nexus készülék, elraknak még valamit. A mobiltelefonban egy igazán nagy meglepetést mostanában nem, nem láttunk. Ha eltékintünk, attól két nap alatt sikerült megtörni az iPhone-nak a új legyen az azért rohogy gyors volt, ez, az meglepet. Viszont ahogy 4.4-ben mit tudunk bele és hogy merre csiszolják, az, az még érdekes lehet. Hát amennyire ezt el lehet olvasni, vannak már róla találgatások, és hát ezek nem különösebben érdekes, vagy mondjuk úgy, hogy a minornak szokták nevezni ezeket a, ezeket a lépéseket, de lesz majd ilyen, hogy lehet változtatni a, a felbontást a, a kijelző, azon a kijelzőn, amit az Android meghajt. Hát hogy lassan fut majd a tempőrán, akkor leveszed a felbontást. Így van, meg újfajta vidzetek lesznek, a notification vidzetek lesznek, az is ilyen. Pff. Hát oké. Okay. Szóval szerintem nem, nem lesz nagy meglepetés, ha addig csak ennyi pszivárgott ki belőle. Amúgy a vidzet az érdekes, de csak egy, egy oldalról, mert hogy az, hogy 44 négy jusson az emberekhez ahhoz nagyon sok idő kell azért. De, ja, legalább PDP a... nem lesz nekem. A a nagyon kedves. Sétálj oda, kérlek a laptopoddal, látunk a benán, úgyhogy mozog. De hát ugye állítólag, legalábbis a Google azt ígéri, hogy majd mostantól ezt a 4.4-es tudáskészletet, ezt már megkapja az összes telefonja, illetve az összes operációs rendszer verziója. Hát valahogy kidolgozták azt a metódust, hogy, hogy valahogy nem a hardverem múlik. Minden esetre régi régi készlékekre is frissíthető lesz a, lesznek azok a funkciók, amiket csak a 4.4 tud. jó ja, én... igen, ez, ez a Play uh, modul, az, amit múltkor mondtunk. Igen, igen, oda meg. Nem, az Androidon belül van egy másik De gyakorlatilag éppen, éppen csak kell, nincsen hozzá már. De egy csomó API térkép, gyorsulásmérő, attól, attól sattala, azok meg a, a bolthoz kapcsolódó összes dolog azok egy ilyen szubszéd, vagy az egy ilyen alhalmaz, a, a, ami külön elérhető. Aztán mondom, hogy 2.3-tól 2.2-től valamilyen boltban kapható operációs rendszerig visszavezetve minden telefonon elérhető, és ez, és ez teljesen az operációtól függetlenül kerül frissítésre. Múltkor is, volt a Google akkor amikor beúdották ezeket a vonalatú is androidos feature a akkor mondták, ja, és igen, ez holnaptól mindenkinek. Most olyan azóta sem állítottam be, pedig azon gondolkodtam, hogy a, a telefon az, ahogy hazaérek, vegye le a csengés erőt, meg amikor kilépek a házból, növeljen fényerőt, meg ilyesmi. De mondjuk részben azért nem merem, hogy amikor bent van a pontos hely, a akkor elkezd leszívni, az, akril nagyon durván. E, hát ez egyrészt a te telefonodra jellemző, másrészt pedig... E az is egy ígéret volt, és szintén a 4.4-jel kapcsolatosan, hogy új alapokra helyezik a, a hely meghatározást, és az sokkal pontosabb lesz, miközben pedig jóval kevesebbet fog fogyasztani. Nem fogja leszívni az akkumulátorodat. Úgyhogy ez neked való ez a 4.4-t. Egy emberként várom, és a vizseteket kezdtem egyébként mondani, hogy az alapvidgetek, amiket így ki lehet túrni mondjuk fél óra alatt a Play ból azok hajlamosak nagyon ocsmányak lenni. De a fidgetek deficiós szerint olyanok. Nem, hogyha van egy egyszerű vonagrafika, nem akar semmit, és kirak egy órát például, az még tud akár szép is lenni. Ehelyett az órában jelenleg raknak egy nem tudom én naptárat, ébresztő funkciót, AccuWeather-t, és UPS csomagkövetőt, és már is ocsmány egész. Működik a rakéta tracker, azért ez az elég vonzónak hangzik, de ez biztos csak úgy kitaláltad. Nem, Nem? most fogok keresni, de egy kitaláltam nyilván. Értem. Pedig hát. Pedig hát. Na jó, de ez mindez történik október 14-én a Plegykák szerint, és aztán rá egy napra, April esemény sejt az Apple Fanok Társasága, és azt gondolják, hogy ott az új ipad mini-t fogják bemutatni, ami olyan lesz, mint a régi iPad Mini, csak valószínűleg retinek jelzővel, illetve olyan mekeket is, amikben már ez a Hasrall kód nevű, vagy architektúrájának a neve, ez... Architektúra. Akkor tehát Architektúra. a Hasrall architektúrájú Intel processzorok bizonyítanak majd, amik arról híresek, hogy ezúttal nem a teljesítményre optimalizálta a következő generációt az Intel, hanem a fogyasztásra, és hogy ezek bizony nagyon-nagyon kevés árammal beérik majd. Szóval ezt várják a másnapi Apple-esemére, és aztán már csak kettőt kell aludni, hogy tizenet. ez nem majd. Tehát a... nem az új megbukerek már ilyenek? Igen, igen, igen, de... De, de igen, csak a megbukerek. Csak a megbukerek, igen. Ja, hogy a többi meg, igen, én is arra gondoltam, illetve a cikk szerzője azt hiszem arra gondolt, hogy a többi meg is megkapja ezt a technikát. Létezik gyárt, még más számítógépecs az apple Hát van, van az, amin van még házadó csatlakozó is, meg van <sínt> egy szemetes. <gül> Igen, egy ilyen kis kis szemetes az. De egy ilyen kis, van vannak ezek az egészen kicsi tábori centrifugák. <gül> milyen táborban kell centrifugálni, Most azonnal mondd el, kérlek. Katonai táborban, amikor ugye egy darab tisznek egyenruháját kell csak mosás után megszállítani, és Ez... tudom, hogy valamiért a tiszti nem ér rá, hogy a feje föld forgassa 25 percen át. a van <gül> Bitang jó ötletem, legyünk gazdagok! A következővel Kickstarter vagy Indigo kampány az ilyen uh, kori doktorov stalman hasonló arcoknak lehet eladni, akik gyakran vannak útól hosszan... Uh, egy olyan centrifuga, amit egyrészt Arduino hajt van hozzá, app, amiben lehet szabályozni a centrifugának a fordulatszámát. USB-ről tölt. USB-ről tölt, és pontosan egy zokni és egy gatyafér bele. <gül> hát nem mondom, hogy nem vonzó lehetőség. Nyilván megcsinálták már szerintem. Adás után megkeressük. Igen. De sokat utazóknak nem jó az, hogy egyszerűen a gatyát meg az zoknit azt kiakasztják mondjuk reggel reggel kiakasztják a kilincsre, hiszen ők úgyis csak egy svédalsóban és egy farmerban mennek el otthonra. Sokáig az soka, azt hittem, hogy a sokat utazók azok lemennek reggel a büfébe és isznak egy kávét, de a nyolcadik koridoktorok poszt után, hogy elmondta, hogy ilyen bezárhatós műanyag zacskóban, hogyan lehet éjszaka a fagyasztóban nagyon erős kávét csinálni, azóta nem vagyok benne biztos, hogy mindig a célszerűség útját járják. Na igen. Na és aztán, a, hogy a bemutatók sorát még gazdagít, csak október 17-én pedig az Ubuntu Touch érkezik meg a számítógépekkel. Gondolom, akkor ez kell egy telefon is, vagy ja nem, az Nexus 4, Nexusokra fog települni, igaz? Nexus, igen. Nevű, Nexus 7-re, tehát az Ubuntu nevű Linux disztribúciónak a mobil változata, de azt már mindenki ismeri, úgyhogy ezt talán nem is kellett volna mondanom. Ami tulajdonképpen egy ígéretes megközelítés a mobil operációs rendszerek piacán, nem? Ö, egy, egy, és választ elfogadsz? Az is választ elfogadom, ha megmagyarázod a két oldalát. Jó. Egyik oldal. Mostanában azt szeretnék mondani a dubuntu hogy az már a múlt, amikor az embernek volt egy számítógép, meg egy mobiltelefonja, a jövőben lesz egy eszköz, amit fel lehet majd dokkolni a monitorra. Izére, kijelzőre, otthon a tévére, amit akarsz, és azt fogom, hogy kiszolgálni mindent, ami egy nagyon szép gondolat, ellenben éve folyamatosan megbukik. Úgyhogy nem nagyon hiszek benne. Igen, a másik fele, igen. az viszont tökmenő, menő, hogy, hogy egy kódlázissal meg egy rendszerre próbálnak kiszolgálni többfajta eszközt. Válasz, ugye, úgy, hogy, a, hogy standard technológiákat használnak, tehát HTML5 az alapozás, ezért aztán borzol. Ne, rosszabb. Még rossz, még ennél is. Jó isten. Emlékeztek a Nokia-ra? Valami rémlik. Volt egy cég, amit megvette a Microsoft 2000 amit És a, a Nokia még korábban megvette a qt most nem is a cég neve, valószínűleg a Trolltek, azaz a Trolltech nevű céget, ami a QT, vagy QT, ö, ablakkezelő, vagy ilyen grafikai kezelő rendszert fejlesztette, és ennek az egyik variánsát használja az Ubuntu alapvetően. És akkor ezen belül lehet háttérmában is szerkeszteni, hogyha, hogyha mindenáron uh, krumpipüréből akarsz várokot építeni. De. <tos> tök jó. Sosem gondolkodtam majd, hát mikor IKEA-ba? <tos> <tos> Na, de ha már te itt nekiáltál nokiázni, Ajaj. Akkor, akkor itt van egy néhány új operációs rendszer, aminek az első a az első darabja, az össze fog hát, De tényleg, most valahogy ezen a héten nagyon sok ilyen mobil operációs rendszer ügy állt össze. Tudjátok, hogy mit kérde csinálnok, nem, nem jön be ez a podcast business? Újságot. Egy mobil operációs rendszert. Az sem rossz. Esetleg egy kinyomtatott internetes újságot. De egy print újságot a mobil operációs rendszerektől, egy ilyen A heti legfrissebb érdekességek a operációs rendszerek világából. No, de nem hagyjuk, hogy Gáspár belét folytsa azt, hogy a szinten de mégis Még ég, is hagyjuk. egy szó megengedtek? Várjál, várjál, megkapaszkodom a kis karfáinkban. Így, hogy felkészíteni, így azért nagyon jól kell lennie. Ha minden kötél szakad, akkor egy ilyen iOS consulting, vagy béletprogramozó, vagy, vagy akármi céget is lehetne csinálni, aminek az a neve, ilyen egyszerre magyaros, és az iOS-nek a Különlegességeire alapozó puliturifresh. Hogy? El, Eltört valami a Google Hangout szívében. Nem, leesett. A Straten Nürnbergben Nőmbangban kevesebb birkaszlottak. Déli az egzotikus halfajtásra. Az egzotikus halfajtásra. <gül> Oké, most képet is elmaradok, úgy érzem. Nyilván ágyukhoz használtak régebben a finnek, nem? Hát, Hall, hogy én... Hallal folytották le az ágyugójot. Egy méltán ismeretlen még regént témányos lehetne. <gül> Igen. Szóval a szélfishről ről van szó, um, egy operációs rendszer, és úgy kötöm én ezt a nokia hogy a, a MIGO fejlesztőkből verbúvárolódott az a cég, a Jolla, ami ezt a sailfish fejleszti. A MIGO pedig a Nokia műhelyében készült, és egy, egy új operációs rendszernek szánták, csak aztán sajnos a Microsoftból emigrált vezető érkezésével ezt a projektet el kellett kaszálni, és átváltani inkább Windows installálására a Nokia telefonokra. Na és ezek a Migos fejlesztők azóta nagyon azon vannak, hogy csináljanak egy ilyen nagyon finn telefont és operációs rendszert hozzá, Na, is, nem tegyébként... emlékszem, én ezt tulajdonképpen szerettem valamiért. Igen, egyébként szerethető, hogy rákatintatok a linkre, akkor látjátok majd, hogy egy Jolla telefon, ami most már előrendelhető, és mindössze 200 euróba fog kerülni, tehát nem is lesz drága. És ez a Selfies operációs rendszer fog futni rajta, ez egy nagyon vonzó darab, kicsit kicsi a mai ízléshez képest, hiszen csak négy és fél a kijelzője. Négy és fél? Vagy csak négy. 4 egész, valamennyi. De, de ott van fél. Gyártanak a kisebb tibicokit is, de azért nem sokan. E, szóval hogy a, a, a mai hír az viszont az vagy a, a heti hír, hogy Android kompatibilissá tették a Silfist. Ami azt jelenti, hogy minden Androidra írott ö, applikáció, az. Változtatás nélkül futni fog rajta, tehát a, a szélefésnek majd nem kell megküzdeni azzal a problémával, hogy, hogy nincsenek rá appok. Ja, ez annyira rossz megoldás mindig. Ezt nem a, a Blackberry próbálta megcsinálni, mielőtt adták, nagyjából hoznak a magukáért őket ezen a héten? Hát de nem, őnek, ők nem tudták, igen, ők próbálták, vagy ők is próbáltak. Ők is ezt. pontosan ugyanezt mondták, mint amit most mondasz. De ők most a, éppen a legutóbb azt hiszem, ez is heti hír hát volt, hogy azt mondták, hogy ez a projekt egy kicsit. Most akkor halasztást szendöd. Hát nem kiadták egyszer. De minden jön a egész addig amíg bele nem állnak a, a földbe. Hajrá gyerekek. Összesen van 960 x pixel felbontás 4 és 9 -an. Az nem valami sok. Az nem valami sok. Jól látszanak a kis színes golyók. Az jó. De különösen, hogy a héten ilyen mindenféle HD telefonokról láttam fél szemmel híreket, csak nem akartam behozni őket, mert egy gyártó ismét kiadott egy telefont, ami egy dologban különbözik a korábbiaktól, az, az, az nem hír. Majd ha kész vannak, szóljanak. Uh -huh. Van még egy magulaprációs rendszerünk, ami szintén Android kompatibilis lesz, hiszen a Cyanogen van szó. Na azt hiszem, én hoztam tapsikolok is egy sort. Az van, hogy ezek a jólelkű fórumon szocializálódott Alternatív operációs rendszer fejlesztő csávók, tehát a CyanogenMod csapata, kaptak nem pofátlanul sok, de már olyan viszonylag nagy számot takaró befektetést, 7 millió dollárt, vesznek fel programozókat, valamelyik gyártóval tárgyalásban vannak, hogy egy ilyen alaptelepített a CyanogenMod, és igazi operációs rendszerre szeretnének válni, annyira, hogy lesznek saját szolgáltatásaik is. Account kezelésre már korábban volt, szóval és a Google Account, Ö, találd meg a telefont, backup, hasonlók, tehát így elkezdik felvértezni fel dolgokkal a telefont, és hogyha te nem akarod, hogy a Google-szervel legyen, hanem a sokkal szimpatikus kispénzű fejlesztőnél, akkor lehet ezt is választani. Amúgy maga a, a mod, nekem most éppen azon a telefonomon, így viszonylag össze van rakva, helyenként Linuxosan elmebeteg módon, tehát a, amikor azt lehet állítani a telefonon, hogy a a fényérzékelő hány lumennél, hány százalékot vegyen le a fényelőből, és mindegyik, nem tudom, öt különböző kategóriában, hogyha a villamoson 218 lumen van, akkor 74 százalék legyen a háttérfény. Azt talán túlzásnak érzem, de, de össze maraknak, bele maraknak a szív, meg a lélek. A szív is van benne, meg lélek, és akkor szerintem ez egy nagy siker kell legyen majd. A... Hol van itt az üzleti modell? Mert a is is eléggé, eléggé netes volt a viszonyuk a google -lal. Tehát például újra csoba voltak ilyen play alkalmazásokat, amiket nem igazán szabadnak. Abból volt egyszer egy per most nem jár hozzá, nem külön letölted a zip nagyjából megáról és feltelepíted. De az üzleti modell ott van egyébként, hogy a, a saját szolgáltásaik azok valamilyen módon valószínűleg fizetősek lesznek, vagy előfizetéses modellben. És akkor elértünk oda, hogyha szeretnél valamit, ami nem ingyen van, akkor el kell gondolkodod azon, hogy, hogy mennyit ér meg neked az, hogy ne kövessenek, vagy, vagy neki vagy egyáltalán nem követnek. Mm. Nem biztos, hogy óriásség a pénzügyileg, de szintén drukkolunkig, mint a, a Jollának. Egy csomó ember van még, akinek drukkolhatunk. ha ha De valóban egyébként olyan embereket találtatok az ATV nevű televízión nyilatkozni. Létezik ez az ATV? Múlt, múltban néztem ügyeletben, mert nem volt jobb dolog, mert éjszaka ültem a cégnél. Egy csomó És nézik is. Miért teszik? Hát, biztos valamilyen, valami hozzáköti a csatornához őket. Megnéztem például Szörényi Levente interjút, az, az konkrétan vérlázítóan búta volt sajnos, és nem, nem Szörényi miatt. Uh, utána volt viszont Gatyán Magyarország harmadik legazdagabb emberével egy interjú, ami meg hát a maga módján igazából szórakoztató volt. Nem lett egy, egy vonzóbb ember, vagy nem lett egy kevésbé ilyesztő emberettől a Gatyán. Nagyon laza volt, meg felszabadult. hogy ő az, aki a Live LiveJazzMe nevű ö, lányok webkamerával dolgot csinálnak az interneten típusú vállalkozásból, volt, nagyon gazdag. És azóta meg ezer más hobbi vállalkozást indít, amelyik ez működik. Például, a, abból, igen? Hát, hogy aminek a, a magyar ékköve az a Dockler Holding, és ennek összes különböző cégei. Igen, és valami óriási luxusboltot nyit a belvárosban éppen az a már meg is jó. Most nyilvett, még nem olyan régen. És tényleg luxus, nagyon drága dolgok kaphatók, bár azt nyilatkozta pont ebben az ATV interjúban, hogy arra nagyon vigyáztak, hogy a, hogy a plázáknak a drága ruháit, a legdrágább plázáruvák, azok itt is megkaphatók legyenek, mint a legolcsóbb tehát a junkie, junkie részöknek szóló alsó kategóriás termék. És ami igazán tanulságos volt egyébként az a már-már vallás, hogy már-már ilyen spirituális rész a dolognak, hogy és akkor éreztem, hogy ez az a pillanat, amikor nem veszítetek. Ah, mondd, ki tud... azt mondd ki, hogy szektárs szerintem nyugodtan. Nem akartam használni a szót, de akár az is lehet. Minden esetre ismeretlen forrásokból táplálkozom, hogy bizalommal rendelkező. <gül> Volt még valaki az ATV-n, akihez viszont gaznak van személyes nexus-a. Úgyhogy én, én nem beszéletek róla, mert érdekelt vagyok. Hányos nexus van gaznak? négyes van. Aha. Jó, oké. Okay. Nick Denton nyilatkozott az ATV-n, aki nem más, mint a Goker Média Birodalom alapító tulajdonosa. Egyébként egy középkorú fickó, aki egyébként megint csak egyébként itt élt, Budapesten sok éve lát, mint tudósító. De most már egy nagy nevű New Yorki média birodalomnak a vezetője. És mit mondott ő az atv Erről muszáj beszélni, Gass, hogyha te láttad. figyeltem a ma. A King-et illetve a Cinknek most ilyen hatalmas nagy hát akar adni. A az az a Goker mögött álló ilyen hatalmas blockford amit most akarunk kiterjeszteni. Gyakorlatilag az, hogy egyen Egyelő szintre hozza fel a Gooker szerkesztőivel a, a bármelyik kommentereket, és akkor ugyanolyan jogokkal, meg olyan lehetőségekkel, ugyanolyan publicitással tudnak rendelkezni, és akkor ennek keretében a cinket is egy kicsit átszavjuk ennek mentén. És van egy tökéletes érdekes pályázat, amit érdemes megnézni, mert nagyon furcsa és nagyon érdekes, és explicit politikai és explicit választási kampányvideót kell csinálni 30 másodpercben. És ez most még csak az előbe jelentése volt, hogy kell csinálnom meg akármi. Ez amikor november közepén lesz asszem a végső határvideje. És a nyertestnek 1 millió dollárat... A, a, bocsánat, forint? Azért egy millió forint az, <tos> <szerint> az <tos> De azért az egy is pénz. mobil operációs rendszer. <tos> szóval egy millió forint nyeremény van. A, annak, aki, aki a legszebb jövőképet, vagy legjobb jövőképet tudja bemutatni Magyarországról. Viszont az igazán menő projekteteket se hallgassd el akkor már. A még több orosz Pétert a magyar internetre kezdetült, az nekem nagyon tetszett, mert én tök szeretek orosz cikkeket olvasni. Így van, így van. És több lesz, az jó. Orosz Péter most rá van állítva, hogy a Goker médiának a, a mindenféle angol blogjain megtermő dolgok legjavát összefoglalja, szeminarizálja, és, és újra, újra csomagolja a magyar közönségnek a világegyetem.cink.hu oldalon, ami egy annyira jó név. De egyébként csak gókeres forrásokból fog dolgozni most? Ez, ha jól tudom, akkor csak gókeres. Ó, de kár. Ez egy ilyen nyissunk a világ felé, nyissunk a góker felé projekt. Um... Ettől egy picit én prezész háring, de mindegy. Nagyon kicsit. Ö, ellenben internetes kultúrtermik distribúció néven beírtam ide egy, egy egészt a, a, a show még pedig pedig azért, mert a Benedek pápa hangját hallom az adás cím, és kiderült adás előtt, hogy Feri a Himmelnek a Teréz anya csapja cím videóját nem ismeri. Ez az egyik, amit most ajánlok mindenkinek, benne lesz a show A másik pedig, amit szintén nem ismer mindenki, az egy David Finlayson nevű uh, trombón, azaz, harson, azaz pozán játékosnak a felvétele, aki pedig annyit csinált, leelőz az összes hegyről, meg meg repülőből kiugráló extrém sportos, hogy felszerehet egy t a trombónjának a végére, majd eljátszott egy számot, úgyhogy közben nézhetjük azt, hogy a fejét hogyan torzítja a nagy látószögű Ez már bitlis, ez, bit ez, ez valamely, valamelyik meti részben korábban már volt. Mindig nem vagyok benne biztos, hogy olyan részben volt, amit végül kirágtunk az internetre, vagy olyan, ami ilyen előzetes, amit elhallgattunk és titkosítottunk 80 évre, mint az ügynök aktákat. azt tudtátok, hogy a Kennedy akták azok nem lesznek idén feloldva? De nem azok. A... Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy. Hát úgy volt, hogy idén kéne. Igen, azt tudom, vártam is rá, hogy kiderüljön, egy kilőttele. És azt hiszem húztok rá még 5 évet, meg de még illetőnek még fog derülni. A... Ad, addig nem hallhatunk meg. Jönne ja, már a az es között, idén bevallották, hogy már van, vagy van, és ez ezt. Hát, lépések. Na, ahelyett, hogy befejezetlen tő mondatokban beszélnétek egymással, jönne inkább elmondanátok, hogy a Computer Chaos Club, vagy Chaos Club, ez feltörte az Apple új lenyomó amiről egy videó is ami szerintem eléggé olyan, hogy ezt akár meg lehet csinálni, féknek is. De miért csinálják meg féknek? Meg lehet, de a CCZ-nek megvan az a 30 év történelme, ami alapján elhiszem, hogy megcsinálták azt, hogy feltörték az iPhone-nak a védelmét. Ez egyrészt az egyik legrégebbi német hekkel csoport, még bőven a, nagyon régen kezdték el, és ők szerveznek tök jó olyan, európai kiberbiztonság rendezvényeket. A videón pedig az látható, hogy az ember beállítja először az iphone a saját kis majd vesz egy ilyen gumi újlenyomatat, amit lehotózott újlenyomatból, és ha jól emlékszem, akkor lézernyomtatóval kinyomtatott, és azt gumiragasztóval bedörzsölt papírból állított elő, és ahogy azt a ragasztót leveszi, hogy úgyleg a nyomad alakja lesz valahogy, bár még egy, egy pozitív-negatív fordítás hiányzik a történetből nekem. Na, ezt leveszi, felhelyezi az újjára, és azzal is ki az eszközt. De ez egyébként ugyanaz a trükk, amivel korábban is lehetett volna a matolvasókat becsapni. Annyi a különbség, hogy egy kicsivel nagyobb felbontásban kellett ezt most kinyomtatni. Igen, ellenben az a, az a mély réteges szűrés, amit az ebből emlegetett, az, az ebből hiányzik. Tehát vagy nincsen bekapcsolva, vagy nem működik, vagy át lehet verni. Ez a dolognak az érdekes része egyébként. Az nem merült fel bennetek, hogy esetleg a CCC volt az, aki. Ilyen negatív kampány keretében hát kvázi azt hazudja, hogy sikerült neki a törés, holott nem sikerült. Nem. Ez, ezek nem, nem scriptvidik. Nem, ezt tudom, hogy komolyabb emberek, de attól még fűződhet valamifajta érdekük ahhoz, hogy, hogy egyszerűen csak cinkeljék ezeket. Fűződhet, de nem, nem éri meg nekik ez a dolog. Annál sokkal több veszélyeni valójuk van. Egyébként van egy, egy viszonylag részletesebb how to arra, hogy hogyan készül az új lényomat. Mindestről hamarabb hiszem el azt, hogy a, az Apple új lényomat ugyanolyan ugyanúgy át lehet verni, mint az összes többit. Ezt láttam már ipari új átverni egy 30 perces konferenciát demo alatt. Úgy az elején beprogramozták az embert és megfogadtak vele egy üvegpoharat. A végén pedig kinyitották azt a safe amit az új, lény új lényomata védett. Tehát ez hamarabb hiszem amit azt az, hogy az a nek feltalálta az amit nem lehet átverni. És ez egyébként részben egy kicsit lényegtelen történet is. Már, már az, hogy az Apple-nek az újdanyomotolvasait át lehet verni. Mert ha, ha nem biztonsági funkcióként tekintünk rá, mint ahogy a legtöbb ember valószínűleg nem annak használni, nem kényelmének, és nem kell beütni a négy darab számot hogy bejusson a telefonodba, akkor ugyanilyen érvényes marad. Így van, pontosan. Az a része nincsen feltörve és az a, a biztons része, hogyha az elmentett új legyomatokat le lehet szedni a telefonról. De arra meg miért lenne szükséged? Hát, hogy ne legyen szükséged fizikai hozzáférés az új legyomat levételéhez. Tehát az új legyomat az, az itt azonosításban pont nagyon vicces, hogy annyi helyen hagyjuk ott, hogy, hogy nem is közvetlen, fizikai kapcsolatra van szükség, de a klasszikus én kémfilmes módszer ott ülnek a kocsmába, és elrakják a poharadat, akkor megvan az új legyomatod. De mennyivel képfilmesek, hogyha, hogyha letölti a telefonodról az újragyomatot? Hát picit olyan, mint egy alias rész, de igen. Jó, akkor beszélek Tesco gazdaságos tablátról egy módot, annál többet nem érdemel. A Tesco bejelentette, hogy hadol néven, ja, mint az juteleszkó, csak B helyett D-vel, és mi hiányzik egy pár betű belőle, teljesen tuzatáron, ilyen Nexus 7, meg Kindle Fire áron 120 fontért, fog elvúlni egy teljesen jellettelen 7-szoros tabletet. Tövő, És mit, ha, mit tud? Ugyanaz, mint mindegyik 7-szoros tablet, nem is részetezik. Ide, ideig tudtunk, hogy gyakorlatilag tejkenyér euh, tablet. Nagyon érdekes. Azt nem tudom egyébként, de nem vagyok gazdasági újságíró, hogy a Tesco-nak benne van-e a modelljében az, hogy, hogy, hogy egyáltalán ne keresen egy terméken egy fillért sem, hogyha az a termék egy százakárhány fontos tablet, nem pedig vagy egy loss leader, 19 forintos vizes le. <gül> Mert amúgy ez tök jól néz ki, még színes is. Még, még színes is. Lehet hozzávenni drót nélküli headsetet, meg, meg ilyen piros ikea képkeret, védő tokot, meg mindent. Az, hogy 1,5 GHz-es processzor HD kijelzővel, hát még, még csak nem is az, mint a, a most kakható ilyen budget androidos tabletek, hogy benne egy ilyen 800x480-as kijelzőt. De hogyha a hátát megnézed, csíkok vannak rajta, de ott szól ki belőle a hangszóró. Igen. Cuki. Quad core. Ez nagyobb olyan, mint a 1 másfél éves tab 10.1-en volt. Kábé azt tudja. Az, az egy mindenre használható tablet volt. Egyébként nem volt kényelmes, de, de ez minden rossz, amit lehet róla mondani. Ezt valami nem, Bánik, nem valamink. Ez. valamink. Csak annyink, hogy a Microsoft bejelentette, hogy fejlesztett a Surface nevű táblagépén. Nem az árát fejlesztette, ismét egy drága táblagépet sem neki kiadni, de oda raktak a nem emőgép például egy kettest, meg Tegra 3 van benne, nem Tegra 4 lesz benne, bocsánat. Nagy felbontás, felbantásra sem izgalmas. Ja, abszolút, tehát hogy én is azt néztem, hogy ez a Surface, a következő generációs táblagép család a Microsoft. -tól. Egyszerűen nem hoz érdemű újdonságot, De De állának mondom, szinten. ez, ez szerinted neked való az a gép, mert nem elég, hogy színes, de még van rajta Ethernet-csatlakozó is. Hol, hol, hol, hol? Itt írja, hogy egy két újra, jó, bocsánat, docking station -nál. Jó, docking station, az olyan, mint az apple a megoldás, hogy egy nagyon pici, saját szabványos, tudzva beledúgsz különböző kábeleket, amiket magaddal kell hordani összefogva egy ilyen gumival és akkor van mindenféle más kimenetet belőle. Ez speciális a csalás. Egy rendes sportban ezért kiállítanának. Viszont színes. Továbbá, újabb komoly újítás, hogy ugya a cover, mint a type cover, ez a két különböző ilyen borító hozzá, ami egyben billentyűzést tartalmaz. Mind a kettő háttérvilágított lesz, tehát ha valaki elkövette azt a hibát, hogy megvette ezt az eszközt, majd pedig azt, hogy éjszakai repülőre úgynevezett redájra ült, akkor lehet gépészkedni, és másnap még sokkal durább gyárt lesz. Ezt eladottad nekem. Engem is vonz. Ki külön Fihé, a szörfi az előző generatívus nagyon szép volt, csak, csak mindjárt olvasok fel számokat egymás után, és ez össze egy ilyen árrá. Úgy emlékszem, az RTS kerül. Valami 500 dollár van. 49 dollárba, a Surface Pro 2, ami, ami már Windows 8.1, igazi Windows 8.1 fut, az pedig 900 dollárba, tehát számítógép árban van mind a hány. Oh, hát akkor. It illetve a mai napig nem sírul kifésülniük azt, hogy akkor most egyik hány operációs rendszerük van, milyennek a neve és miért nem Windows. Oda menjünk tovább, mert nagy itt a hallgatás. Kilaktam a Nikon, és főleg miért? Én Ez voltam az. És azért, mert a Nikon egy AW1-es gép az azt állítja magáról, hogy serélhető objektíves, víz és ütésálló, álló. És ez azt jelenti, hogy ez egy kiváló búvár fényképezőgép lehet, és végre egy olyan, ami egyszerre tud rendes fényképeket készíteni, és nem kell hozzá egy olyan drága búvártok, ami legalább annyiba kerül, mint maga a géphez. Fel fogom tenni a magától értető kérdést, hogy... És csak a saját objektívével vízzel, ugye? Értelemszerűen minden bizonyjal, igen. Jó. A tanítményképzőkép, amelyet tök, tök jó láncséket lehet rakni a szárazföldön, és amivel le lehet merülni a saját láncséjével. Még így is igen. van egyébként. Bár mondjuk azt, hogy ez 6400-ig van benne izó, az egy picit kevésnek tűnik manapság. Az alkatrészügyben pedig szerintem nincs igazat. Hát Nekem például van egy olyan autó, amiben csak az ahhoz az autózval való alkatrészeket lehet beszerelni. Aztán mégis elvállaltam valahogy ezt a, ezt a nagy nehézséget. Veled vagyunk egyébként a, a kemény helyzetben, de pont egy cseréobjektíves fényképezőgépnél, ami ezeknél a tükörreflex nélküli, de cseréobjektíves gépeknél a legnagyobb vonzerő, hogy tizen kevés dollárokért lehet hozzájuk mindenféle konvertát rendelni. És rá lehet tekelni az összes létező lencsét, amire rá tudott tenni a kezdetet. És nagyon jó, igen. És, és ezt tökéletes, rep... ezt meséltem már? Nem meséltem még Nem nem, volt még nem Ugye, én megvettem a Cadon EOS M-et, amikor voltam Amerikában, és vettem hozzá egy F adapter, a... A... adaptert tehát a. EF-FD adaptert tehát a. Régi-régi-régi kanon, még csak, csak autofókusz sincsen benne adaptert, és akkor en, ennek keretében most van egy 1,8-as 50 millis lencsém, ami így a másfélszeres csökkentésnek köszönhetően egy 80 milliméteres portrail lencsének felel meg. És nagyon jó, és nagyon tetszik. Hú, ez annyira izgalmas volt, hogy már-már csajozós dumának is jónak. <tos> van egy 80-as portré lencsém, kérlek, ne mozdulj! De, de tényleg nem mozdulj, mert nagyon kicsi a élessége és nincsen autófókuszom. Mondjuk azt nem feri autója sem fókusz, de ne menjünk bele. De, a speciali... viszont... de valójában az is. Na, a, amit a, a gas hozott, na, végre, azt hiszem, hogy ma este az első az első tényleg érdekes dolog. Oztam viszont Krúdi Startert. Igen, ami a Kickstarter és a és akkor Ródi a összevonásából született. Ez ugyanis is egy álmoskönyvet akarnak akarnak kickstarter Kickstarterben Ez egy ébresztő óra, ami pont jókor ébreszt fel ahhoz, hogy le tud jegyezni, és fel tud küldeni a felhőbe az álmodat. Egészségesen bele kell beszélni a telefonba, és oda belemondani az álmodat. Nem lennék egy... annak a helyében, aki, aki ezeket aztán ö, átgéperi De nem ez fog történni, hogy átgéperi, hanem ugye a... A menőség az ebben az van az, hogy te belematyogod az álmodat a telefonba, ami fölmegy a felhőbe, és a felhő szerverei kiszedegetik belőle a szavakat, és azokat automatikusan, írásos formában elmentik. Aha, persze. Hát ez a kikapcsolódás. A felhő szerverei kigabajtják az beszédet, az úgy működik, hogy a mechanika többen feltöltöd, és Indiában, Koreában, Bangladesben, még nálunk is rosszabbul kereső országokban ö, megpróbálják kisilebizálni, hogy mit is mondtál. Az a kérdés, hogy indiaiak tudják azt, amit én jellemzően szoktam mondani a reggel a telefonomnak, az a nem még adjál már kussanyád. Egész biztos, hogy ezt fogják először megtanulni, hát ez magától érthetődik, hogy ezzel kell tudniuk kezdeni valamit. De egyébként ez, ez valahol menő. Illetve ami még menő, egy lépést áltávolod az egésztől, hogy hogy a quantified Selfes mozgalomhoz, ami ugye az, hogy az ember mindenfélét mér a púlzusától kezdve a nem tudom én minden nap, és ebből big data módon majd a végén valamit kifog hozni. Ezzel kapcsolatban egy csomó nagyon izgalmas, ilyen alvásfigyelő, államfigyelő, horkolás mennyit forogtál az ágyban fényképező, típusú alkalmazás jött ki. Aki aki igazán nyugtalan volt, az hajnal háromkor nagyon sokat adatot kapott arról, hogy miért lesz másnap kiavatlan. Nekem inkább az ragadta meg a figyelmemet, hogy ez a horkolás rögzítő, ez tehát egy nagy lemeznek is lehet az eszköze. Tehát, ha én kiadhatnám a horkolásomat CD-n és kazettán. az lehet, hogy egy nagy siker lenne. Nem, nem lehet, hogy ebben üzlet lehetőségnek lehetőség Egy másik aspektusát megvilágították már, neki kollégám tesztelte ezt, és azt mondta, hogy ebben az a nagyon jó, abban az abban, amit ő kipróbált, hogy nem a teljes éjszakát rögzíti, hanem csak a horkolásokat. <gül> <gül> és hozza egy időbélyéget, és innentől kezdve lehet azt mondani, hogy de, igen, horkolsz, hallgass meg, mit csináltál 6, egy 8-kor. Viszont van egy gyászhírünk is, ide majd kérem a gyásztindulót bejátszani a technikus kollégától. Mégpedig az, hogy néz Stevensonnak a szintén Kickstarter-es projektje, ami egy tökéletes, ennyire szép, még soha nem volt, ugye neked is jó kardozós játékot tervezett megcsinálni, és olyan gyorsan futottak az ez 526 ezer dollárból, hogy öröm nézni, és egyenőre ha nem is parkolópályán, de a hétvégén összülünk ha vörök, a kódolni pályán van. Míg nem esett szét a, a csapat, de van egy olyan alfájuk, amit maguk is vacaknak tartanak, és újra kéne érni az egészet. Tehát valószínűleg ebből már nem lesz játék. É, és a rockpaper-es ahol, ahol olvastunk a kérül, a tökéletes komment is megszületett hozzá, ugyanis ez gyakorlatilag az összes Neil Steele-Zóregény nagyjából így fejeződik be. Nagy, nagy délre neki indulnak, aztán hirtelen, amikor elfogy az oldalszám, akkor, akkor így a történet is behúzza a kéziféket. A, az elsők között volt olyan, aminek vége lett rendesen, például Snow Crash. Na aztán... azért a Snow Crash is eléggé lecsapott vége lett. De szinte kerek, tehát olyan, mint egy ilyen sportautó, hogy hirtelen vége van, de ott indakoltan. Ellenben a későbbi regényhez, amit levágtunk, lézerrel nagyjából. Írtam ezer oldalt a barokciklusban, és akkor fejezzük be? <gül> igen, egyébként. De a másik, hogy ezt foglalták össze nagyon szépen egy kommentelő, aki megjelzi, hogy ez egy tipikus Nil Stevenson a vég. Részben igen, részben meg lehet neki drukkolni, tök esélytelen, hogy még egyszer pénzt szerezzelek erre. Úgyhogy marad a klikkelek egyet az egérrel, és akkor egy nagyon nagy, nagyon látványos csapást fogom érni a nem tudom én, Jedi játékosom a másikra, és nem lesz olyan, mint egy igazi kartharc. Mondtak egy érdekeset az update-ben, összeírták, hogy mit lehet ebből levonni következtetéseket, és az egyik következtés, amit levontak, az az, hogy mennyire káros, vagy, vagy valójában tök káros volt az, hogy a Neil Stevenson rajongó távora bejött, és, és csak azért adott pénzt, mert Neil Stevensonnak van egy projektje, amit támogatni kell. Mert így hűtelen bejött egy nagy adag pénz, akinek gyakorlatilag semmi érdeke nem főzött ahhoz, hogy, hogy visszajelvést is adjon, hogy valójában azt csinálják, ami, ami, amire a pénzt kapták. Ugyanakkor nem, ezt meg megváltozhatni sem tudták, mert csak erre akarták a pénzt. És De így két között a pad ragadtak be. Ugyanakkor második meg az életben nem lesz pénzú erre a projektre hanem rak elég valakit, aki, aki behozza az embereket. Ja, csak ezek az emberek, akik a pénzt adták, nem tudták meg azt a visszajelzést megadni, amire szükség lett volna azért. Gyanúsan az van egyébként, hogy a, bár a, a nyugati típusú harcművészetek, tehát hogy nem csak ilyen erről flinnesvívás van a világon, hanem van egy olyan is, ami igenis, hogyha egy harcban azt tűnik logikusnak, hogy másikat arcba somjad a kartnak a markolatával, akkor ez fog történni, mert amíg ő levegőjét kapod, addig te várhatod. Tehát ennek a hatípus spartművészetnek lehet, hogy nincs annyira jongólja, mint amennyi rajongója. <gül> yeah. oh. egy, egy játékfejlesztéshez. No mindegy, helyette van uh, még egy utolsó hírünk a tweedzakos robotokról. Ja igen, a kérde, játékom, neked. ami most így alfában van még mindig. Annyira van alfában, hogy tök játszható, csak így hétről hétre egy a hatalmas nagy új feature szettel gazdagodik a, a játék. Tökéletemes letölteni, nagyon jó fa hétvégi szórakoztatás. Most a, a, ma jött ki egy update, ami eltűrje a mentett játékokat, viszont olyan feature-öket rak, rak bele, hogy egy párat szerintem érdemes felolvasnom. Például az, hogy néhány, néhány rádvadászó bonos robot leszokott a dohányzásról. A hasona a trombón, és akkor innen jött a... Mi volt a harmonik meg, amit mondtál? Pozán. pozán. Pozán, ezt még nem is hallottam. A Pozán az most már egy használatú fegyver, Pontosabban adási eszköz, aminek a hangmagasságet, hogy ezt a csúszkát, amit itt kibe lehet tolni, azt az egér scrollviljével lehet állítani. A játék mozdont le lehet rakni, és akkor ez a, vagy pontosabban odavonza és, és leköti a robotokat. Illetve a azok bátrabbak lettek, és a varjúfélék pedig kevésbé gyávák. Ja, meg egymásra is tudnak most össze összeveszni és össze összeharcolni a robotok, ami így még izgalmasabb. Nagyon kíváncsi hogy ez a játék egyrészt mikor ér véget a fejlesztése, és hogy akkor hogy fog kinézni. Tényleg nagyjából készülés közben lehet végignézni azok, akik befizették a nem, tizen kevés eurót rá, hogy hogyan kerülnek bele szinte teljesen beteg ötletek, illetve hát olyan jogos és elvárt fejlesztések, mint a hallók bátorságanak állítása. <s> Egyébként az, az, az nagyon fontos dolog, mert ugye az van, hogy vannak kisebben nagyobb madárcsapatok, amíg hogyha a kisebb madárcsapatot megijeszted és felveredőket, akkor az még nem nagy problémák kevesen vannak, viszont ők potenciálisan felverhetnek egy sokkal nagyobb madárcsoportot is, ami meg egy akkora, akkora ilyen mozgást jelent, hogy az arra felfigyelnek a robotok. Az teszem, hogy vannak, amikor nagyobb, mint befutott játékokban állítanak ilyen ismert együthatókat. Például, amikor a Counter-Strike-ban hogy mekkora lett a X-fegyver, és akkor mindenki ezerrel fel van háborodva, aki arra a fegyverre átráz, Különösen akinek, akit kellemetlenül érintett az meg azért, hogy hogyan belenyúltak a kedvező világokba, és hogy hát ha lesznek olyan frémek, ahol majd emberek ütetkoznak a holló Hát itt most az eltört a korábbi játékmentéseket, ez az update, szóval... Lehet, hogy itt véremelő harcok lesznek a Formokon. Ami azért is jó, mert ugye hallolnak mi a, a csoportneve angolul. Uh, várjál, az a Congress, vagy az a Murder? Nem tudom. A már. Murder? Akkor melyik a Congress? Nem tudom melyik, de köszönjünk el, és ki. <gül> <gül> Akkor egy nagy közös googlizás előhangjait hallgatva, ha kell elúcsúznatok, tőlünk kedves hallgatók. Nekünk pedig tőletek egy hét múlva újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!